Stugan. Det här huset här, det var kontoret. Här fanns då tjänstemän som, som skötte det, det administrativa runt buntverket här och runt skiljecellet. Här Här, här gjordes all, all registrering av mängden verke. För det räknades ju allt virke. Det var ju märkt med ett speciellt märke. Alla bolag hade sitt märke på stockändarna och sen räknas det och eh, när det var räknat då rapporteras det upp här och sen ska det redovisas för de respektive skogsbolag som var med i flottningsföreningen. Så att, eh, och här, här skötes all den administrationen.